بالله نورثمان نور الدين قال يقول له وجهه هو المغني حافظ لقب الفيراس الله جميعا إن الله لا كل شيء قدير ومن حيث خرج سفوا لوجه شطر المجد الحرام وانه لالحق من رب توم الله بغات لمن تعملون ومن حيث خرج سفوا لوجه شطر المجد الحرام خوه کو ما خوونته پهوللو جو حکوم شه وولې الله یکوون لناې علیکم فجر الذي ن زولمون می نوم فلا ت شوم ب شو ول اوس منې مې عیکم له کوم تختهدونول کم هر سال ناف کوم رسوله من کوم کوم یاې ناولد کې مدنی صورت دے صولان ستناسی دے پس صورت مطرفینا نازل شو دے او ترطیبان وین دے پس صورت دے, دے, دے, دے پاتے مقصد دے صورت بیانده د و مسامین و اس بات توحید اس بات رسالتا جہاد پی سبیل اللہ تعالی انفاق پی سبیل اللہ تعالی بایت بار د مضمون سره صورت پس لوری صوبان تقسم دے اولی سائز چینوے پوری دے که بیانده دے اس بات دې مېسايټ یې 99 ائته چې څه تر پوری دي کې بی بیان دي داس په اړه سره ده او درې مېسايټ یې څه په تر نه ائته څه تر پوری دي کې بیان دي د جهاد په سبيل الله تعالی او څلورم مېسايټ یې څه چېونه ترخه په پوری دي کې بیان دي د انصاف په سبيل تعالی او لې د سورث بیان شو واه کې بیان د اېثبات اوهیت دې مېسايټ ائته 96 نه شروع شو او بری کې اسمت رسالت کې دوه او پرسانت چې دا مخالفین له طرف نه کوم نه تر ازاسیو ځوابونه کوي اول جواب جبریل باندې او دا غي اول تر ازاس په جبریل باندې نو آیت 96 99 کې داغه صفائی کوله او هغه صفائی د لپاره 15 هغه خبره ذکر کوري دغه په تر ازاس په جبریل باندې او سليمان عليه السلام باندې 102 کې چې پیغمبر امام شکرمنو چې سامل ګره سليمان عليه السلام دی او هغه چې دا غي جواب وکولل چې سلیمان علیه السلام جادو نو کړی بلکې ساسو شیطانانو باندې نوم کړو د رمې ستر راز په دوه فرشتو چې پیغمبر ته وایي دا د پښور نو دا خو دوه فرشتو راوړل نو دا غي جواب وکولم آی د سو دو په اخر کې څول کو فرشتو جادو راوړې نه ده او کوم بل فرست کلي ماته کولی وی نه غو جادو درځ او د جادو ز توڑ د پاره وی د رمې ستر راز په 5 نمبر کې اصلوره مې ستر پیغمبر زعموزکنمرو چې څنګه مونږه د سਹੀ الفاظونه منې کې شپږم ایت راس پاتې څو سې کې په نساباني چې پیغمبر زعموزکنمرو یتقل دین کې مصرابي کله یو خبره کې او کلبله خبره کې یوه دی چې موږ څنګه مانیش کوم هڅراس پاتې څو کې په استفاز الولدبانی استفاز الولدبانی چې پیغمبر زعموزکنمرو چې ته دللا نه یوان منې زغی پیند جوابونه وکول او ومه ترس پاتې نمبر 18 کې پیغمبره تا موځکان نه منوچسا په رسالت دله مصره خی کي نو د هغې جوواابې چې سنګه دنیا قانون په د جاری نه دی چېاد یو فیصله کو نو د یو یو ق نه تپوس کوي یو یوفیصله جاری کی یو کوموکې یوفیصلل کې ن هغه بیاټول ملکې په خپله جاری کېږ اوافږې مک سوټاه ک په دو ماری دا د ررسالت فکرکر کوله چې پیغمبر ستا کار رسالت دیستا کار ډبلر دی تا نه بیا دا رینه بادو د ووم او داته میتره پرمن جواب کې ابراہیم عليه السلام کوله لته چې د ابراہیم سلام السلام په شانتي او باور کې بیا دری خبرې ذکر کولې او ول خبرایته شو پاتیسکی چې بیت الله بنه لې توحید لمته شپونه فيه چې بیت الله خو ته توحید ته فارې دښمه ده نو تاسو پکې شر کولې کوي دیمه خبرایته شو لتیسکی چې دا نبی عليه د ته پراتک باندې خو ابراهیم علیه السلام څې ورکو دی اود زر اسره لپاره دعا کوي دا ستا سبهه نه انکار کوي تاسو خو چې د اخیری پیغمبر نه انکار کوي دا خدا شي ستا چې لکه تاسو د ابراهیم علیه السلام نه انکار کوي ګرمه خبره ده چې تر کو نه هیڅ څو د توحید دا خو که ما سره ده، د دې خطو او انبیای او اتفاق لري. نو تاسو ولې د دې توحید نه انکار کوئ؟ بیا ځواځیری ورکول مشرکان او توحید ورکول په ستدلای لاته چې تاسو کوئ چې د مشرانو په عمل وایو خلاصې کوو، نه لا واینه، عمل دی خلاصې خپل عمل دی. آیت نمبر 142 پورې. دا د غره خبرې کې هغه چې بیا د سه اوله صفهانه نمبر 142 نه اته مې درځي ګر په تحویل ده قبلي باندې او په غویمانی تفصیل کول او هغه ځوابونه څل چې دوی په سامون سموځتا نه منو چې ته د بیت المقدس نه بیت الله په لور دی زه به ځواب وکړم چې ته د بیت المقدس ته مختم نوم دلته پهوکم او که زه بیت الله ته مختم نوم دلته پهوکم او بیا ته تحویل ده قبلي باندې ته کر کول واه په کول او پکې نه زه صحابه کرامو تعریف کولو چې ګور صحابه کرامو درجه څه کوي لوشي وی ی هغه د نبی علی سلام تابیداری کړې د بیچو بیچورا هیڅ قسمه تاسو په افغانستان په منځ کې نه ده کړې چې پیغمبره سوال په منځ کې ووري او بیا دا هغه وزه حث مونږ کنه چې دا تحویل تک بلی ساده مجلس په حکم کې د مجلس په منځ کې شوه بیا څنګه خلک لری لری او هغه ته چاته د مازیګر په منځ اسلام اسلام الهوشه او چاله د سحر په منځ کې دا خبره خورانه چې څوک یې دا ویل ته بلیزم عاشق په هند کې ومنځ کې شوې ریسو پوچې ما دې ګر کې شوې ریسو پوچې زه هره کې شې هغه او جوه تاسو دې کومې سکې مونږ ذکر کړو اوس ولي کولې وځه ټول هو مول لها بدیږي نه ما دا وایې شو فلورونه زه غواړم ولکل وجهۃن کے اوځی کله خبر ذکر کوي ترغیب ورغی مؤمنانو ته جهان څو خپل رسوم او ریواج کوي دا غهی خپل طریقې دي په غوږ کې په خادای کې دبہ حیثیته مؤمن تاسو به کوی نو قران وایي پس ته کول خیرات شاهی خپل شرک او د کفر او پرچار کې منډې وای د پښت به فل خیرات تاسو باندې کوي په خورولو کې منډې وای تاسو به هر هغه کار ته پکې دیږي چې تاسو باغی کې د دنیا او آخرت پایدوی کوه دی سنت طریقې سره وکوي هغه ملي سنت طریقې سره وکوي ا په قانوي او فرمام سواب غمو چې سنت طریقې سره ځمبالو نو هم دلاله حجر در کو کوه دې مړي شو خاجيلي پښینې طریقې باندې وکا دزوی د کوره باچو هم د بللا جوړ درته نو دلته کې تر هیڅ وکای چې هر څړې د خپل دین مطابق کار کوي د تاسو هم د خپل دین مطابق کار وکړي نو علي کولې وې ځاتو د هر چا د په یو تر هفته نو کې آی سمره 45 کې وي و ما فازم بتاب قبلته باز دای زغرم لګي تظهر كان يوقف لدى نزلتك يوجد سنة دا غير فلي فلي كبلي بي نزلتك مصاصم فلي كبلي بي لك ابن شريف ذكر كيف ان اليهود تستقبل بيت المقدس يهود شو ديب بيت المقدس فلا منذ كله وان النصارات تستقبل المشرك او نصارات شو ديب مشرك طرف لمنذ كله او صعبئين شو تمو صابين د دې کله کوټي شمالي طرف ته وا دای واغې طرف ته مونږ وکړو صابين باندې مونږ وزاحت کړو یا کی مرادي په کومه یات کې 61 65 کېو کنه الته به مونږ وزاحت کړو چې صابين سوفته او صابې بارا کې به موږ تقریبا هوا ته خپل ذکر کړو الته به و نو پدې کې یو مېسس دې چې امو مینا د هر ځای یو جهاد دی نو صابم یو جهاد دی کنه صابم یو ډېر شین دی तो हर दिशा ये डायरेक्शन ये रही तरफ का मुख है ये طرف शुभ ये तरफ का मुख है तो हर दिशा जा रहा हूं और لكل مذاف او مذافله मुसतरिन विलते मुस्तलिफ रूबासी सो कोइ कि विलकुल कौम विجهه सो कोइ कि विलहद विجهه विجهه का आशय कि जिहत चलेसी या तरफ चलेसी नोटिस है कि थे मोराद तकले जा डायरेक्शन दे जिधर اایت مڅه نو تاسم خانکاله کړه څه مڅه ای کنه یولې کله وجه ته هر څا لپاره یو طرف دی ومو ولې حجر مخړی یوي تا خپل عبادت وکې نو فصلی به کول نو نصاصم لندو وهای د نیکو په ولو کې خیرات فصلی به کول یو خدا له خپلو خیرات دګره چې تدیک باندې نو بیا څه ناساس مو ګور په غلو ځان د سور کړه د وادې دې او که تر تکید د کومې تیږي او که داسې ویلای دی او بس هغه څه ځان نو څه دغه مراد نه دی بلکې دلته کې فصلی کول نه خیرات نه مراد د نیکه یا غصارو نه د فارمندوال دی د نیکه یې تارونه مراد دی فصلی کول خیرات د نیکه په کار کې منډه وها او د نیکه په کار کې د ځان د خلکو خلق توګور لکه حدیث که را دی ابو ذر غفاری رزی لانو غفار بی کسر غین سرا او دا دا یو قبیلم دا ابو ذر دا دا غفار قبیلی سرا تا لفتاتی نو دیو وای ریبی علیه سلام بود ید چې چی پا دین کی تا زان نا برا خلقو او با دنیا کی رزان لخته خلکو ته تا گورا جون با دیستانش مثلا تا پینزو وقتا منس دته چا س وګوره چېغ وخته مو کوي بلکې تا چا ته وګوره چغ جو کوي نو ته وای چې زهم ی وخصهیم دا وخته ده تو ګوره دا د شپین پاسې زما د دا ډېر کوي چې دا ډېر کارونه کوي او دا د شپي پاسې ته لف خوب کوي ډېر کار کوي نوې ه سر شو چې دا تاج کو نه شمپوله نو تهو د لاند د سوالو کو له ما را نج کسان نو نوته چا سر بهدينې بوره د دین کار دی اجازه کوي دا رنگ دې چې د دې پکال کې او ځل ختمو کی څنګه دخل کوته وایي چې دا روزي شې نه غار او د علاوه تو کیتا نه نو تاسو اوا شاته وګورئ چې په میاشي او ختم کړي نو ته ویلې یو کله په تطوکو کله او تم بند کړي نه بند دې لاور کوي دا غي ځن له یو پوندی غي ځن له یو سوالته چې باندې کوراني کریم ځان سره یو او په ما نه پوریږي دایوږي چې باندې نه چې تر تل هاي غي مې ځکا زه دا که تا وګورم شغله میاش کې خاطر کمې نو زه به میاش کې زه خطونه کوم زه خلکو ته ګورم نن خبره ورته ده نبی له سلام کې زه نن نه لاندې خلکو ته ګورم که زه ساده ځو کوتم ګورم زه دا که تا وګورم چې دا به د کړئ ګورم تاسو څه چاندې چې کته چې دروازې چې سپینښته خپل خو دی کنه زم علي مکان مالکی مکان دا غواص نو کلاسیک نشه وي ترې ورو بچي نو که بیا باندې سوت کوي په سلام کوي چې مالکی مکان له وکړی ور کوي په دې شکر ور وتا له الله صالح ملک او تر پړې شي هر دې دغمی وې پتي کی کی لښتنسه و په کی وختل کو دي نه دارنګه تعالی الله روح سپيده ور دي نو دا که تاسو ګورئ چې هغه په موډو کې تر دنیا نه کهه ځان لاندې خلکو توګورهغ چا توګوره چې د هغوی اړوپوی کار نه کوئ کو چیر باې کرسې او بعضې خلک تااسې دي دغه کو چیر با نه شي ګځدي پوټ چې پکت ک پرې دي حال ک ف چې اړ راړی د چا د خدمت <متحدث> سووک ده او د چاو تهمت سووکشته دی به دنیا کې د ځان نه لاندې خلکو تهګوره نن دنیا کې خبر وته شوي ده زمون خلک چې که دلس لکو اړې دې پدې شو کور نو وایي يرغ افغاني سره د پینځه لس له غاړې اځه رښین لغړي سره دې شلاګو دي ير د کوشش کوم چې زمزږه غاړې وایي مشبو ورځ کوو چې بیا د نړۍ ته یاده شي د نړۍ دنیا ته پاره بیا مونډي وایي نو غاړې پکښ نه دی ته باندې چې وڅکی کید نه دی غاړې والی هڅوره توجه سود دې دنیا د پاره مکوا چې دین د پاره تاسو راړو و کومني را نغمونسا یونه غړو کې نږه غویم درې مونږه کوو دا زارې را څنګه یې ما ستانګې څپډیو او ساري نبه وديو نل شي پاسې دي نادری خو یې را تشکر الحمدلله نادری خو په دې ژر کوو یو هغه چې توورا چې هغه په دې وخت مونسکو یغه تهجهل کوي هغه شنه کوي هغه وبین کې نور نو عفیل وسره کوي تارنګ سدا چې څوبې کې هغه ته وګور څه د نه چې ما کوي چې او څوک به دا کاوه چې کنه کاته ورته پر اخلاص شي دا خپل کاوه د خپل کاوه دی ډیر دي نه لکه دا وسکه لکه ورګه ولا سورګه وشل ورګه ورګه وا نو تاسو به خپل خیرات مثله دادی چې دنه کومه کار کی مندوه سایو منګري یو ضرورت وي نو تاسو په پدو کوو چې هغه څه درنه دي چې تاسو په مثلو ورکو چې هغه دا ورسي په زکووله تاسو ورګه چې په ولا کورونه ورګه پس سبې په لکه لکه زورې فاضاصل ک ال لا را بل ات د خلکو تم کوی دی په منین هم ظالې ولې نب و منین هم مختې وامین هم کمپ اوقااسې هغه د چاپتهې خله چې زوکې سا د خمبل تپلم کورن او مععلم نه کوه پسې لپل خره د تاغهته مدوره چېزه وره او دا مکو چې خوردو یوردو انډرو نو ته څه څمال کیپور انره کړو نو کاغای مډی شنه ته ځو کا ورکلې سملی او که تم شو را شویلای تا کا ورلره دي تاسو فلکه برې دا ځبندونه نن لا فلکه جوړې زکه پریشانې پریشانه وې دي چې په دنیا کې د زان لپاره فلکه ته ګوري نو نشه ګوري په کې او په دین کې د زان نه لاندې فلکه ته ګوري چې په کې راو بس اينه ما تكون یاسبکم الله نام تهو په دی کې به خپې کوي یو د الله نهیر سا ط پکې او دو چې پهې کې نظررم دی چې ګورېله نه غاافله نه شي الله سان غاافله نه دی الله ته تکاري الله ته ساانه هرتهتونونهښاري کهته شیرې کهتهې در کې که سم راوا که ته دولم زیاته ې د ګورېدارته الله تکاري نو نام ما تهفونه ار دې چیستا سريعت بكم الله رب ولتصلى للجميعتون شو مال لازم په مخېږي او څه فکر تا او کوي ان الله يقينا على كل شيء فان يسباني قدير قدرت ولا ده الله به قادر دي چې څه حل شي بیا وسان خلاصو لنی شي او کومه کوم د کلیمه خوندانه هم کومونه وجوره کوي د بری ملک تاسو ګورئ او د ملک نو کې سونه زابونه راغله دا کلیمه خوندانه کم په قان لاړه که د کلیمې خاونې ک چکیده د خراببه دا عمل د خراب دی زلم کېملله وي چېز په حالاتت پې پچ ومن سو خارج را دا په زبانې فولې لپ کر کوي ومن سوفارج را د کمز چې یې ته ت کووره چې د هر ځ او د منځ واخ راغو د فولې وا واړه وه م خبل شپل پر ضررفته مسی د حراامم پدې او واکې کې دا په ولې په ولو پینځه حلځر او تر دې د پورې پرې حلځر اوسه ولما دوه قسم دي یوما دي چې غهی پدې ۳ حلبان دي هغه په دقیق په قران کې څه څه ذکر کړی دی او مقاصد یې ذکر کړی او باندې پینځه فلسفي کرښې نه دا غو نه باندې په قران کې سوچ او فکر کړي دی. او دغه هم کاڅي دي فکر کوي د دا د سچې ته په راغلي دي نو باندې علماء وي چې قرآني کریم کې کوم الفاظ مکرر راشي نو امام ماوردي رحمت الله علیه فرمایي متوفه 450 هجري د کتاب د نکت ولیون کدا وکم درځه لځیکو شو ولي اوله آیت چې 45 کې چګنې تاسو زمبې ته د لاغه منځو شو او حسپتاسه په مقدس بل مونځه کولو زم حکم کې چې یو نو هیڅ مت پتی تاسو چې څو کې بلی سم په واړو نو کبل تم په کنا نو دا بوستو مستقیل کې بل وي او پر قیامت د پوری د دینه بل طرف سمک اڑول نشته او تران زله چې دا پهوللو وي پهوللي وجه کثیر المسجد الحرام نو تا تر ل باې چې ذکر کې نو دې نه بعد بیا اولي الله یفونه للی ن د یکپ کار د ته دی نمبر نمبرې شو په چااس منسې بیا نور دي خو هغې بس بیا بې باې سرله کوي ده چې تاسو کهامې سرته م بهسهواړه وایي چېته دی یوو دا باې دلیل پاتچ شي ولی زه د دې کتابونو په خدا خبره ذکر وکړنه چې سیری پیغمبر راشي او د قبله بده ابراہیم علیه السلام هغه تیم لوي نو کوه ساتو بیت الله په لمخ نه کوي دوی به وګوره دا وګوره دا سری پیغمبر نه دي او دا وګوره د ابراہیم علیه السلام په قبله باندې نه دي نو دوی ته پیا یو وکم لوشي او روز الونس د ابو القاسم کتاب دی او بیا د قاضي اياس په کتاب د سیرت الشفاء نو تا خبره پخې فکر کوي او عبد القاسم <سؤال> متوفى پايشيكه تجري بروز لنوفه هغه ځ نادرې زلا حکم شو نو واي پدې کې د درې کسمو متريدینو او چواکې یو مشرکان یو يهود او یو منافقان لا عايش استوبيالس کې موږ فيديو څه پهول صفاو من الناس نس مالي ما زه هڅ کړو کنه چې به وفسوږي مشرکان يهود او منافقان چې د نبي علي سلام په د میشنمانې راست دی په تحویل نه کبلی باېې راست دی د درېله فولې پهلو ککر شو د ترې وان وډلو تردي دو شي دارنې یو بل عالیم دی وذکران ساری متخواو او سر چېبدي چېزې زمون د تفصیل په سمتک هم را ځي نو پهرحمان کغا ل کې په رحمان د دی نه مخکې وسائل راځي دی او هغ ک د ممسائللو راځ ک یاغا بیا د خورآانی ک به دوه و باندېولی چې راځي چې دیې داسې هغې داسې دی او بیاي جواب وکي نو داه مسائل راي او په سررحمانه چې دیکې داسهحت کړ دی نو دوول ته یا بو ک وي چې کورې د لا س مرات وي دا فوللي فوللو درېز لاځ شو نو داولې وای او نه برات غه چې په م د حرام کې تن نهدي نو دو ته وای چې که دمون ست راغو نو ته بهخوا کابي مخکې بیا زل م د حرام نه چې به هر سووت خلک د په حرم کې تن نهلیدي نه پار د کو په تاسو دمون ست راغوو نو تا سبا م حرام سرف ته مخته و بل در فته مخه وي او سر مغه خلکوي چې د مکی باېږي یعنی د دو خلک چې په دا سومانې دمون یم را غو نو داان سر دا کاې طرف ته مخ کوئ زه کوي دا درې خلفولې فول لوج ک ومن ه سوفارش دا د کم نه چې وې ته یعنیکه په سفر ککو په ح سر کې فولې وکان واړه خپل د مو الحرام پرطرفته م و نه هو یق نه دا تحویل د خبلې یا دا قآو یا دا پېغمبر دي سا طرف د وام الله او سره نه د الله بغاتللم ما هغې نه تعملوم چې داسو عملته ومن حيث دا په سلووررم زبانې فولکر کوي وام خ فارش ته د کمز نه چې ي تونو فولې واړوه پو ته مخبل شترل م الحرام في طرف د م چې د حرام وښته ماکنته مور دی چې تاسو فولونونه واړه وایي پېنځم زلبانې فولکارې ده اووللوو واړ ووج وکوم مخونه خپل ش سر را په ف د م حرام پهطر د م حرام پېنه دیک کوو اشاره دی تاس ولما وي چې ور په پنزه منځونه دي که چې په یو ځای کې یو شیر یو پیدا رووا چ پسې دی د پېنه منزونه دي د پن پن نهبا امخه یت دوه درې دپورې تعم در کو او بیا بیا هغه شربانی پخه بيدس پاني پخه رسم ریواج باندې رد غوا ته د خلکو پړه کیږيونی شي زه که یو خبره شي بیا بیا سیږي نو دا بځته زیني شي او چې بیا بیا نې کیږي نو په څه کې اوسه توکي ترسه لا خلکو نه یې شي بیا کنه نو چې ته بیا بیا ته نو خلکو پړه کیونی شي پنده په سوچ باندې مجبور شي چې را خبره دې بیا بیا کوي دې کې زرروه حکمت وي نو الله یکونه لناس علیکم حجت داغه ترې کوي دا, دا تعویل راکبلې چې تاسو خلک هغه کابه سره کومه خبره وایي چې دا یوه ده تمہاري ته حجت پاتې وشي ځکه چې دا یوه ده په کتابونو کې خداو وخرا چې اصلي پیغمبر په ابراهيم عليه السلام په قبله باندې وی نو تاسو هغه کابه ته مخ نکو چې دوی ولबानी بیا چیرته راځي چې دا خدا یې سره دی درا اوس کوم مخ کون اندې ترسه ولګوروي د زړونو او بیا خپلې پرې حلګا او کوم مکنه نوې لوبیا باندې وایي چې دا وګور ابراهيم عليه السلام په قبله نه وليتناز نتاصل اخلاسي إلا الذين ظلموا منهم اللغة مانادة لكن مردوكي وصل لكن وي لكن آقا سان ظلموكي ظالمان دي منهم دديع دراستون كن إلا الذين ظلموا منهم ظلموا منهم دا مستدادة او خبر محضوظ تي إذن خطباء غريب القرآن في ذكر كي فظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم يحتجون بالباطل منهم نپ لا تخ شو یعني چې کوم زاالمان جي یخته جوونه بل بعضېلی من پ په تاسو س په پاتېله طریک د لا کله ب د منې کله ب د تبلونه منې کله به د سریساات کله ب دا خساات کله یو راست کله رسول دی نوته به سانان د اومت د تهمت مطلب چې کمزه کې پتا تهمت راځي هغه له منو ورته وتهمت ځېله و تنور دي او باسي که څوک سووي چې څنځه خپل قضې ته واره خلاصه شي سライス د خپل قضې سره دا قضونه دفایي نو بس نو شاته څه ورته نشته وي وایي چې څه صفای کنه ساي او ولتني کوي چې څه په ایبال د کومو ممیدینو سره نه نو او به رسول سي توما ته نو الله یې زفایداسمه نه نوڅه له سوره اېتونا نور کې راغی په صفای باندې را غللې وي حدیث کې راځي چې زل نبی عليه السلام اعتکاف ته نښو او یو 비비 راغہ چې زروت سامان ولراونو چې کپڑے وی یا نوس سامانو نو نو نو نبی عليه السلام دا واپس کور ته رسول او شپه اور غچ پدې کې څه خبر اوان دي نو اګاې چې وکول <سؤال> چې نبی له سلام سره پیپی دا نو به څه داسټ بیسکو زړه موږ کې شوچین د دې ته ملياره خليکو انا ما هېنم کړې نبی له سلام سره آواز ورکو وایتا سما پیپی دسلامې نو مم واسو صحابو ته یې رسول الله وای زموږ په پتا باندې ځاتې ځخاله او سګومانو باندې شته تاسو ولې د صفایکوې سلام سره د دا شیطان چې دی دا د انسان پرکوو کېګ سټ م ولی شي وړهې یو خبره را تللی شي نوکه زړه کې را شي د پاهغې خوله بندلیشي او د خبرې اار به خلله باندې و شو پهزه باندې ووش شو نو بیا خ الله په شي چې تا د ی خبرې تحقیق کړی نو تا سره توس نو تا د خبره سینه فر نو ته به ځانله د بوتې ځای نفرې تو په ځانله د بناس د خبرې جینې پریده باقی کثره بکواس کوي نو کای با په دا وایي بلی بلی نه الا الذین ظلمو منهم لیکن اا که څنګه ځالمان دي تدینا دایب دلیل دي په تاسو باندې په واته له طریقې سره دا دم تکور واځي دی ولا نیتلی صحیح نو اوس څه کوئ چې را پکې وایو ته ته څه لې نه کړو کدا بکواس وکول الله مسا څه کوي یو نه بل ځنه څه پکې نه و یاب یو واجب د دم تکور نشته او څلاره شو مخالفينه راځي چې وایي دا به د مې د لیشو وایي دا به د پستانته یې کړشی او دنګړې کړشی او څو غره ټولې نو الله به څه کوي چې نا څنګه ګور نو شي ځکه پکې ځای مو او په بل فرض دا یو ټنګورم کو علي من نه څه وي په پنکړې وي کیږي به خبره نو چې هغه یو له لوټه په پنکو نو بس خبره ختمه نو دايبه دې نه نوري چې دې علم د غزهي ردم کړې دې هغه بناکار په پړند وي وي وي تمې کړې دې هغه یو دغه چی دنګ داغي نه وړې جوړې شي دا وې نه وې جوړان جو شي دا دې ته خپل فزول خبرې دې دغه بکواس دی دا همدې یسي ته او قرآن مولا له خدای یسي ملامت ګوري نو چې تا صلیته غره نه که کلام تو د شيخ د بیتيوم یتل پنې ورغلې دغلا دې نه یو مهفل تني وربلې نو زه خلک وکړم چې بیاมาย دی وانا څخه هم ماته پاجو کوم لري لکه چیرې پیران شي په ګلګه گزاره کاو خیر دی زه نه یم د خبرو کو کنه دې لې ځاسې ښه ده چې له دې کې زه څه کوم کوم چیرې چیرې په ځان مراله ماته نا دوم راځه په څول نصاله کوم او خاراو کا او دې چې به ما په سړي غږون امی بدنامی تاهمتونه دروخ لکه اوس د دینه پاتی دا دی سلی هازا ما دی کم ناکام کولا زما پدی رسی بکمی دا دی دو همو درد آغا چپی او د آغا تین که برزر شف پاتی که او دا آغی باوی جت پاوی جت شده چلی و خدا چلی و که دا چلی و که او ما صبر کنو آغی باوی جت دای زماگا صبر تا ندی کتیلی زماگا پاک دامنی تا ندی پوښلو پر دو زم ما په ایت اسپانیا ملو چې کله اوس په ځوړې دې فاتل مله کولای چې خاصه ما ولې مې واده ښه کړی په لويه سره دې تللږه زواره کولی شي کوواره دې خلکو کومه څه مخ لري خو ته څنګه په خادۍ کې چې په کومه طریقې خدای رسول په پخې کې هغه دې نه ما دغه څه پخسته کړې نو چې دې د کورانو څخه نه خلاص زما دغه څه پخسته کړې زه دې ته ځانم زه وایې سلامونه زما ولې چې محبت را حبت راځي ا او راځي را له راڼه ولي چې زما دې مشهې تا نوي د تیا نڅو خوند زما ولې چې زړه مو ندارشه نو دا خو را لمان دي چې کوم باکواسته یو ماژن کوي چې ستا په لن سره ټول محل صفوي نو الله بتا دی چې شر نه بچي نو په لا تښو هم تمه یې د دینا اوه په لا تښو وو یې راي ا ګوره کيارا در ګراغه به مخ په خوري کې یارا نه ده دا مضبوط نه مضبوطونه ده خو یې یریږي باندې ولا تخشون تاسو مېریږي د دینم وخشون يل <سؤال> او یېریږي زمنا ولي <سؤال> او سیمنې مسی علیکم دا اصلو رحمت ذکر کای سلورم حکمت ذکر کای د تحویل ده قبلې چې تاسو تحویل ده قبلې به چې و بشراو مړای نو الله به باندې خپل نعمتونه پورو کړي او دې چې تنه مراد بیم دي یا به څه دې مايدا چې موږ هم سيپاري ٹیم کې براشي چې الياوم اكملت لكم دينكم داسه تاسو معرفت تاسو ته دین وسات الله وبدل ایلم درکی الله وبدل پویا درکی الله وبدل قرآن باندې پویا درکی الله وبدل سنت طریقو باندې پویا درکی او چې په یو هانګو په یو هداي کې په سنت طریقو خلاصه شي تاکور بللا مرکز ک قرآن یې دا په چوکې الله <سؤال> خیر چې په داسې الله خیر چې په خاونکې بې الله خیر چې دو ملګروکې بې الله خیرواچ دواې او ت منېیمدي الله وای د دی د پاه چې دپوره کوم دی مپل چې ب دی اواندې سرنتشيلی کوم په داان سووانې واللهله کوم تهدونه او بخ چې تاسو لک شوي چې دا په بیا وويله الله پاره کې اییم س بهې خلهې فرماي چې دله الله نسبت الله ته نو طمانه ده سرور زماتل ام تا چې دا شونې طریقې باندې کلک شي نو الله به تاسو کلک تکررون کلکونکی بیا ځان یې ریږینا بیا ورچا پروانه کوو یاره په خپش تمامې نه ماخذې خپکیږي زمړي ولې خوشاله راځي نو دې نه پی کوم داس مثال ذکر کوي د اتمان د نعمت سل الله وي دې باندې پوره خدایو نعمت وکړا نو نمونه یې الله وي په نمبر مې لرو لیکل پغمبر م دله راليلو چې الله وه پیغمبر تااصلین راړو او دوته کې د پیغمبر هغهلور یو تپې کمیته سو نهیس کې ذکر شولهه تحویل د کبل وککو دا یو نمت زار مې د پیغمبر دا را تلل داام ی نیم کا رس ناف کوم کمې دا کااف یا په دا تشبي کما کې تااف چې د تشببي شي نو يعني مثلا د کوم بي تشببي ورپې شوي دا نو بیا به دا شي اویم مونییمتی امامن کم رس ناپیل کوم رسولاً من کو د کل به بیا دا شي نو دا تشببي کې ورکوي دا دا مونییمتی سره ورکوي ده پوهې په فبانې الله بسپل تن میزبانې پوورکوو خپل ننیمت م میزې پوور و دکه سینه چې پ او یا باندې ما څه د دې نوې کتاب د په معنا د لام دې د لام ب تعالی لیش د وجه د لپاره برابر دي دا د ما قبل جملې د لپاره علت شي یعنی معنا ودا چې سللا وی ما په ورو په پتاسباڼه موږ په لږ د دې لپاره د دې وحنا شمار علیګلې تاسو په خبره نو کومار سلنا اللہ وے پھلنے مٹنے مالی پورا کو ول دین مے بانی پورا کولا چرولی ویلم پتا سجے پیغمبر میں قوم سسد چن سنا سس پشاںتی انسان یہ تلو چریول یا لے کوم پتا سوانی اولی تی دے پیغمبر یہ تلو چلو یا لے کوم پتا سوانی آیات نا اے سن سمجھاں یہ نل پاس یاد منہ ایا سینا دلائل د توحید او سنت با وی... او و یزکی کوم دموټی د په لومبر و یزکی کوم او قا کیب تاسو راخلا کیره لیلاونه ههڅی چې باندې ها په قران باندې سورته الا کی راضی قد ابله من تزرق قد ابله من تزرق و د کی سره کامیاب شو چا چې د خپل نفس صفایو کړلا او د نفس صفای راضی آغاق و قرآن صورت شمس کی مراجی قد افلها منزد کاها وقد خوابا مندساها پتا کیسرا کامیاب شو منزد کاها چا چسان صفا سود شرکو دویدتنا وقد خوابا و پتا کیسرا توانی شو مندساها جا چسانو مندلو ازی بنی موحیدینو کے ازی پا کبار در نتیگی تا منافقت تا پارا ننوم د پارا سیسم موئدزم تاسو ملګری او نور عقیده او عمل کول سمایه دي اځه و د اسلام داوه کوي او نور بده اسلام کارونه نه کوي نو حدیث دی راځي خالق بلد مرشد خلي او حدیث سے صحابه فرمای سعللمن ایمانه ثم تعلمن القران نو فلذذنا به ایمانا و اولو ایمان ایماندورو ثم تعلمنا القران ابयाम القران زکو ثم مزدت نبی ایمان ابयाम مضبوط کو سسیل مزد کو په دې قران د ایمان نو جندوب دوب ابني عبد الله رضی الله عنه فرمای کنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هغه حدیث ذکر کای اكونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وين النبي عليه السلام سره و نو اتعلمنا الايمان ولم الايمان اسكو يعني مطلب هذا الايمان كما كلمه كنا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ثم تعلمنا القران و بهم قران اسكو ثم زدنا به ايمانا و بهم قران بني في ايمان مضبوط دو باث ثلاث حديث ذيكر كاين ني ميوي تعلمنا الايمان والايمان ماكدي قران اسكو مسیدا قال دیگه خوشش سے ترا دا نہیں تستنا اول کلمہ اجمال المنذ دی د ایمان کیا کہ وصولن اجمال المنذ دی کرا لگا مطلب اول کو ابتدا منی کرے قران سنت داں کی کتاب آسمانی ہے وسردا وسط منی بالکل نڑے نہ بے منی بیاسا دا بھی ذکرواڑی ہے جدائی وہی نہ قران سب کے جس نشتر بس پہ لکمان جب اس کلمہ پڑھی ہوئی لا الہ الا محمد رسول د دې لا اله الا الله او د دې محمد رسول الله ته تکرار دي ګنه وایې به خبر باندې نبی علی سلام دې هر لس کال کوم کسي د لا اله الا الله یاد کړی د د نبوت په یو لس سم کال یا په یو لس سم کال کې میراج ته نبی علی سلام لاړو او البته بیا موږ د فرض شېوی دي او بیا نن ورځ ما ته په مدینه کې نه شېوی دي ته اړتیا ضروري او د حقائق دارې پرانی قران کې الله ربه له تاسو فرماي چې شوراكي وکړالیک او هینې لیکرو هم من امرنا ما کول د تدریمل کتاب ول ایمان ولكن جانلو نور نهدي به من نشه الله وایي موږ وایي تا تاسو د قران روح هر قران یو نندې روح پیغمبر تاسو پتا نو چې زمره کتاب بیان څنګه کو زمره ایمان بیان څنګه کو تا تاسو د قران او د ایمان د بیان شروع کوئ د شي ران نن خلک راپاس مې د ایمان د یین خبرې کوو د ایمان او د ی د خبرو د پااره پرران د ایمان او د یقین خبر دا به په کې دي تا سرقرآ کردته کله به یوغررولي کله بهبللور خبره به یوهوي واقع به د مثال سلام شو خبره به پلهوي واقع به د جرلی سلام شوکيته د موک مو نااسمت سره خبره کوو و ده خدا د و تخلصول نوی و ده خدا بیان ضربت نوی بس لگیا ای سوال دارنگی حدیث کی نازی اتنی کسیر ده ابن مسعود رزنو کور زکر کرده ده بلکل آباز که ابن مسعود رزنو نو فرمائی که زفد قرآن ده بزکول طریقه داوا کانر رجل و مننا اینا تعلم ما عشر آیاته فای کلبتی پموکیو کسی لس ایتو نستقر له یو جا ز نه ح لمه مع ی نه وي پهې بې ریزو تر سوو پورې چې پیدا ديلسسو اوو معېې پک وال عملله ب نه او پهې به عمل نوکي و نو مطلب ده چې زمون د پانچ لکړه عمل یوځ یو روان فان چې بکېته په سره عملمه داې نکشیر رحمتلهلی دی القران ترز محبت باره کی دا خبر ذکر کرئی کہ او دے مقدمات ذکر کر دی او دے تفسیر او اصول ورکی ذکر کر دی لا اله غیره جمعت قسمی تھا غزال سی گا نا الہ وا بل الہ مشتا ما نشلت من ایت من کتاب الله الا وانا اعلم وله په کتاب دی ننظر شويکن زه پوږم ما لس چې دا ک باره کې ن شوي او ب بس زوشګوره وي وي ولوعالم ولو عالم لا تاانانه اختن اله کتاب الله مني تانالوغمه وي که چماتته یو ق پول کېده چېغه زمانه پهقرآ س پوږي نو زه او زبط داغ نه دغه دا اعلم سلام دې نن زمو خلک یو کته موتي یو څه مفصل شي لږ دې درمه ممکن مفصل شي نو بیا دا غي ټول ضروري او بیا مزید تحقیق نه کوي بس یو دورهو کی متاد شروع کی بیا مزید مطالعات نه کوي بلدا غي یو ل کافی دي نن نه مزید د یم د بارے کې څهجو مزید کوشش او ځان ټول مطالعه حساب ته مال سر له عزیزې کوشش وکړي زه نور ځکړه کوم ته ګورې صلی الله و له وونکو وګوتا ځان كامل حساب کو چیرما هو بس یو ختم میو کو دو کو لیکل می پورا کو درې میو کو لیکل می پورا کو وځه خو نو ر لیکل نکوم او باندې ځای نه به تاسو کو نو یا تاسو دا خطر ستو په اوسو لري کی حاله کو دې نه مارې څه به سره خبره وکړي شنو به بدلې زموخه به خبره دې څوک په دې ټیانو څنګه بحث ته بحث کوي نو د دې اصول ملګرو ته پاره دا الله درسونه پاره او ستې د پویا کولو د پاره به تلوي نو میو توالې ته د دې واستام فائدې به پدې کې وي دا ملګرو م فائدې نو دی واجنل د کی وي او یزکی کو د قران کریم مقصد تشریح استاد د څې نقش پکې د څو کټفاته وي انسان قران ته او د دې د نړۍ صفایونه شو د دې شرف په داس ترسمند ریواج څنګه نه منی نشو خو چې قران د نړۍ ترانه خوشاله خاصه دا چې خو دې رنج چې خلق کنا امل نه ولاو قران تاسو تو غورو د هوما چې وېشین چې مخکې وو دې دابا دې د قران درو د قران د خپل لړ دروازې نه کول وکړي دې کو په کې څه دیلی ناراست و يعلمکم الکتاب تریمټی د پیغمبر علی سلام او فی بتا سمانی د کتاب دمانې د کتاب د تصویر مس که خیال ودی ها تاسو خوشی کیدای؟ د خیال طرز رسم په تصویر کې دالې چې د الفاټ پرکو او په پرکو تجوید کوا او د اسکینا په سم کوا ول مخ متا او په کتاب زو په سن ندو باندې د لغت طریقې هم ور سره مني ځان چې صرف توهیت ولته یا قران سره چې مينځو څو نص په دې پرې لري نه دا دې نه کو بلیږي وایو لی موکم سه مټسی د پ کمر ل السلام ویو لی موکم او خ تا کاغاام د شیت ته لم ت کوونو تاالمون چې تاسو بې نه پوه د لا نو فس کروې ف کروې باعتې کوې دي ف کروي نوما یاد کو ف کونې اصول له حکاماته کبیداری کوي دماغ کې ډیر شوکونه او ته منیمتي اثم امن وليوته وليوته منیمتي علیکم یوک بدل الله دا قران په حضرتي دا رنګې دنیا شنو کم نه مزونه د هغه غوږ دلته کوي او یا فرونی نه ورات یاد تېما یا تېما په ظاهري ذکر یعنی ما یاد وای هرته په پروسه او په چا په ویا ساتي دزیک ریلی ساندی نا دزیک ر کلی بيټي ور بيستارته تو باځه رو فلو انسان کوم په دې باندې لا لا کوي کنه لا لا لا لا لا لا لا په معنا په مقصد نه کوي په چې با وایي خو کې د الله وغیرې د څه په د الله یې روخته موجوده یې کنه چې باندې یو غلط کار کوي الله راتګوري وای الله راتګوري نوچه انسان بولت رو که دا, دا اللہ یرا پرتوی نوچه دا بیا دیر ایچت شئر سکر بندی یعیدی شعن را تگوری او دی وجینا دا د و حالت پتاو دا نکان و خلقا چیزا اللہ پر ذکر سر با غیرت باللسان و رکی بیم دا یاره یرا وا او بجب بیم الله اللہ ذکر لگا بایت سو پیا ویز ذکر حق هم چونو هم چونی ما دی فرض ځان يعني سنغتي دا منزفرسي و داره من الله دا ذكر دا فرسي سمت صفحة قصفحة واش مورس قصفحة ذكر نمراض دا الله غيرت سطاة بارتك تلك الله روح خلا يعد تهاري عمل قصير قد نكاي عمل كيدي دا فارس الله رزاشي دا بداء عمل دي دا فاره بريده سي الله سي تخفنشي دا ذكر بريده سي داسه نكو بيوك الله برا نخفشي د پون اللهای ما یاد کوي په تا دومان کرور کوم تازه یاد کم پهنی متونو باې ووشو یا الله و شکر یاد کوئ اما چ ما دې متونونه شکر یاد کوي والله تپو نه شکرې مه کوئ م ک ووي که نه چېتونیا کې دځان نه لاانې خلکو ته ګورئ دا شې وې نه را د شکر ماته به تر کې پیدا کېږي اوبد کې دځان پره خلکو ته ګورئ په پدیش که بطا سنا دو د اگر جزبا پیدا کی گی دو اللہ دو قرب اگر جزبی بدر کی پیدا کی گی ولی کلی ویشتون دا خار یو قوم دا پارا یو طرف دیں وی بازاتو کی یو مرشید دیں خوامو اللی حچرے مخڑو اونکی دیں گیتا وصدقو الخیرات مطا سوڑان دیوالی کو یو دربلا نی کوتا اینا ما تو هرر دی شي تاسو یااتب کوم الله جایانو را بهولي تاسوونه راتونول الله ان الله یقن الله پاارېبانې خودت والا دی ومنفارشستا د سم نه چې تون واه م خ به درفته م د حرام وي نه هو یقن دا ته ووي د فبلې خ د خاارت دی ستا درف د طرفنا نه بیاله ب خبره د هغه کومل وامین ه شو خرجز د کم نه چې وي فوللی وجه ګو واړه و خپل شفرل ماسی د حرام پر درفته م چې د حرام حيایما کوونته مر چې تاسو اوللوونه واړه وای وجو کوم م خوونه خپل ش را الله الله یخونه فالنااسالې الله وای دا کاره وکوو تحویل د کې بلې وکو الله نمبر را کوم په تا بانې چتون ص دلي لهلهعلنا کسانه زله مکثال مان دی دا نهدي خو به ذیل چې پ تا به باې ل سرريیک دپ لاته شو هم الله وایي یاري غ ددي لا وخت شو یو یاریي زماه ول او تم منیدي د پااره ک پوره کوم یمونه خپله علم په تا زبانېخوااممه خا کما ارکلنا الله وانل نعمتنا پورو پورا کمل کټي مي را لګل 50 روپي غمبر پلس ویجن دا یتلوچ بيوتي دا وچلوسته له 50 وانه انسو نظامونو په خاوند تسکي نه پکولو تاسغا ويعلمكم الكتاب وخيبتا ثماني د کتاب او الحکمت او سنت د نبي عليه السلام ويعلمكم وخيبتا سماغه شریعت لم تكونو تعلمون كتاب بينه بولاي ده فطروني الله وهي ما يا طيبات باني اصبركم تاسو ويا كم پنیمت نو واش ګورو له زما شکویا ځکه ای ونه تاسو